Ion Pilat. Cocori. Peșesul peste care seara cade, genușa și pustiul se întind. Tot mai lucește în zare apa albă de toamnă fumurie, când, foșnind din arii pridicate, se coboară cocorii cerului. Întregul stol se strânge să-și ia masul pentru noapte și, umbre din trecut, pe câmpul gol, nostalgicul lor cânt și oprește goana. Dar călăuza veche, într-un picior, Veghează somnul morții să nu-i prindă. Spre stele țipă ea sfâșietor Și cârdul speriat de glasul mare, Cu freamăt lung de zbor, Se pierde neguri. Tăcerea urcă. Se deschide în zare, Mijind Azor de zi o apă albă Ion Pilat, octombrie. Rodit se ndoaie ramul și mâna se ridică, deschisă ca o cupă sfințită pentru har, Căci vine iarăși vremea când frunza cea mai mică primește de la domnul al aripelor dar. Se leagănă prin aer ce-a fost sortit țărână, ce a fost pe sus lumină se lasă la pământ. De acum sună ceasul să mergem mână în mână și ce privim să fie blagoslovit și sfânt. Și aerul și amurgul sunt numai amintire. E vinul de altădată al anilor din noi. Mă leagă raza toamnei de tine, Cu dulci fire, atât de vechi, că în umbra privirii le cred noi. Dar pasărea, căzută pe iarbă, ca o frunză, Sub pașii tăi se-nalță în tremur lung de zbor și frunza de pe vânturi coboară să se ascunză cu foșnet surd sub pasum îngreunat de tor. ION PILAT Toamnă la Florica De aur vechi s-a făcut frunzarul, Zările stinse, cum e cenușa. Deschide ușa, Toamna ne cheamă. Am împușcat în zăvoi sitarul din urmă, Zburase să plece, Vântul e rece, Doamna ne cheamă, Via pedal de mult e îngropată, Stolul pe cer s-a dus, ona lucă Dorma pasă de altă, Unde ești? Unde casă uitată? Unde azi sunteți zilele mele, voi? Pilat. Toamnă la Miorcani. Peste dealuri, peste ape, Pretutindenea se lasă o lumină Învelită în marame de mătase. Vin iar carele încărcate Și cu spice și cu vis. Și pe ceruri liniștite și în suflet Și-au deschis unghiul dorului de ducă Stolurile de cocoare. Mor de vânt nostalgic Înalță aripile călătoare Și se lasă în durere Să zdrobească grul nou. Pașii tinereții mele Mă urmează în ecou. Umbra mea de altădată umblă în miezul umbrei mele. Prima stea sau amintirea stă pe iaz printre vântrele. Simt în suflet de departe spinul ei tremurător. O bătrână întoarce firul zilelor de pe fuior. Prima lacrimă se nuadă trainic lângă cea din urmă. Și păstori ieșiți din vreme către staul duc o turmă de oi albe ca și norii unui cer gândurat. Cine m-a legat pe mine de moșie și de sat? Toamna amară, toamnă dulce pentru cine te înțelege, Pentru cine știe gându ce-a sortit să se dezlege Frunza galbenă și coaptă ca un rod cules de vânt, Toamnă care legi prin moarte cerurile de pământ Și sub foaia veștejită pregătești o primăvară, Doamnă dulce ca iubirea, ca iubirea de amară. Vieți milă de făptura mea de om și fă să fiu pe subnuci, lângă femeie, lângă fată, lângă fiu, în grădina aurită de lumină și de frunză. Rodul în care o dulceață înțeleaptă Să se ascunză. Poate un om atunci să vină Să-mi culeagă cât un vers, Cum din prun culege o prună Fără te opri din mers. Însetat meu soarbe poate din cuvinte Alinarea o să-i pară, cine știe, mai puțin amară sarea lacrimilor sale în drumul de dureri și dor ascuns. Binecuvântarea asta de mi-o dai, va fi